«Як?» – вражено вигукнув князь. «Що ви сказали, Бенсон?» «Капейменстер? Крейслер?» «То це правда, що він...» «Так», – підтвердила радниця. «Так, ваша ясновельможність?» Княжича змусила поїхати звідси сутичка з Крейслером, яка, мабуть, була занадто героїчною. «Сутичка?» Перевив князь-радницю. Сутичка була героїчною. Постріл у парку. Закривавлений капелюх. Бенсон. Це ж неможливо. Княжич, капельмейстер, дуель, сутичка. І те, і те неможливе. Нема сумніву, повела далі Бенсон. Нема сумніву ваша ясновельможність, що Крейслер справив величезний вплив на душу князівни, і що той дивний страх чи навіть смертельний жах, який вона спершу відчувала в присутності Крейслера, обернувся в згубну пристрасть. Можливо, княжич був досить спостережливий, щоб помітити в Крейслерові, який від самого початку зустрів його вороже глузливою іронією свого супротивника, а тому вирішив запотрібне потрібне спекатись його. Це й спонукало його до вчинку, який можна виправдати тільки палкою ненавистю, заображену честь та ревнощами, і який, хвалити Бога, скінчився невдачею. Я визнаю, що все це ще не пояснює квапливого від'їзду княжича, і що тут, як я вже сказала, є якась незбагненна таємниця. Княжич, як мені розповіла Юлія, втік наляканий портретом, який йому показав крейслер, що носив той портрет із собою. Та хоч би там яка крейслера тут немає, і криза в князівни минула. Повірте мені, ваша ясновельможність. якби Крейслер лишився, в серці князівни спалахнула б шалена пристрасть до нього, і вона швидше померла, ніж віддала б руку княжичеві. Тепер уже усе склалося інакше, княжич Гектор скоро повернеться, і його шлюб із князівною покладе край усім нашим тривогам, — Ви гляньте, — гнівно вигукнув князь, — ви гляньте, Бенсон, який нахабний цей мерзенний музикант. У нього хоче закохатися князівна, задля нього відмовитись від руки шановного княжича. — Ох, негідник, тепер я дуже добре зрозумів вас, майстри Абрагами, ви повинні звільнити мене від цього фатального зайди щоб він ніколи сюди не вернувся. Кожна рада, заперечила Бенсон, кожна рада, яку міг би запропонувати в цій справі мудрий майстер Абрагам, була б зайвою, бо все, що потрібно, вже сталося. Крейслер перебуває в Канцергаймському аббатстві, і, як написав мені брат Хризостом, мабуть, зважиться відмовитись від світу і вступити в орден. Князів в час довідалась про це від мене, і оскільки я не помітила в неї якогось особливого хвилювання, то ладно заприсягтися, що небезпечна криза, як уже сказано, минула. Прекрасна, ласкава пані, мовив князь, Яку увагу виявляєте ви до мене і до моїх дітей? Як ви дбаєте про щастя і добробут мого дому? Справді, гірко сказала Бенсон, справді дбаю. А чи могла, чи мала я право завжди дбати про щастя ваших дітей?